Частина друга. На закупи. Розділ третій. Тесланта. Агломерати. Столична агломерація Бостон-Атланта. Налаштуйте карту на відображення частот обміну даними так, щоб один піксель великого екрана позначав тисячу мегабайт. Мангеттен і Атланта. Суцільні плями білого світла. Вони пульсують. Трафік такий щільний, що загрожує перевантажити симуляцію. Ще мить, і вона вибухне над новою. Дайте їй охолонути. Збільшіть масштаб. Один піксель – мільйон мегабайтів на секунду. І ви вже розрізняєте окремі квартали Мангеттена. обриси столітніх промзон, що оточують старий центр Атланти. <му> Кейс виринов зі сну про аеропорти. Про запнуту чорною шкірою спину Моллі яка маячить перед ним над парковками наріти, схіб хола, орлі. У вісні він купував пластикову пляшку данської горілки в якомусь кіоску за годину до світанку. Десь поміж залізобетонним корінням агломератів потяг, мух поршень, гнав крізь тунель перед собою застигли повітря. Сам він рухався безшумно. Летів на електромагнітній подушці. А от витіснене ним повітря, басовито голо, і змушувало тунель двихтіти. Вібрація досягла поверхні, а згодом і кімнати, де спав Кейс. Зі шпарин у пересохлому паркеті здіймався пил. Кейс розплющив очі і побачив молі. Гола вона лежала недосяжно далеко, на новісінькому мнемолоновому матраці. Згори, крізь посірілу відсаджі скляну стелю, пробивалося сонячне світло. Одна з півметрових шиб була забита фанерою, у ній отвір, крізь який майже до підлоги звисав сірий кабель. Кейс лежав на боці і дивився, як молі дихає, на її груди, на вигін її живота. Усі контури витончені, функціонально довершені, наче образи фюзеляжа бойового літака. Тіло міцне й сухе, м'язи, як у танцюристки. Кесь підвівся і сів. Кімната велика і в ній цілком порожньо, якщо не рахувати широкого рожевого матраца, і двох новеньких геть однакових нейлонових торб поряд із ним. На стінах нічого нема, навіть вікон. Вихід тільки один, крізь пожежні двері з пофарбованої на біло сталі. Стіни вкриті незліченними шрамами білої латексної фарби. Промислова будівля. Він уже бував у таких місцях. Їхні мешканці існували у своєрідній інтерзоні, де мистецтво було майже злочином, а злочин майже мистецтвом. Кейс був удома. Він опустив ноги з матраца на підлогу, вмощено вузькими паркетинами. Якісь із них ледве трималися, якихось бракувало Боліла голова Він пригадав Амстердам, іншу кімнату в старому місті неподалік центру, де стоять будинки, зведені сотні років тому Моллі повертається з набережної каналу з апельсиновим соком і яйцями Армітіч знову десь завіявся у своїх таємничих справах і вони удвох ідуть повз площу дам у якийсь відомий моллі бар на вулиці Дамрак. Париж був, наче напівзабутий сон. Закупи. Він ходив із нею на закупи. Кейс підвівся, натягнув нові зім'яті чорні джинси, підняті з підлоги, і присів на коліна біля торб. Перша, яку він розстебнув, належала молі. Охайно складений одяг, купа якихось дрібних і дорогих на вигляд штукенцій, у другій він побачив аби як напхані речі, купівлі яких не пам'ятав книги, музика, дека, одяг із французькими та італійськими етикетками. Під зеленою футболкою він знайшов щось пласке і прямокутне в японському паперовому пакунку орігамі. Коли він узяв пакунок до рук. Той розірвався. Блискуча дев'ятикутна зірка впала і вертикально застрягла в паркетній щілині. Сувенір, сказала Моллі, помітила, як ти весь час із них очей не зводив. Кейс повернув голову і побачив, що вона сидить на ліжку, схрестивши ноги, і сонно чухає живіт бордовими нігтями. «Пізніше, дехто прийде і перевірить, чи тут безпечно», – попередив Армітіч. Він стояв на порозі із старомодним магнітним ключем у руці. Моллі варила каву в крихітній німецькій плитці, яку витягла зі своєї торби. «Я й сама це можу зробити», – відповіла вона. «У мене достатньо обладнання. Інфрасканери периметра, сигналки – ні», – відрізав він і зачинив двері. Хочу, щоб і тарган не проліз. Ваше діло. На ній була темна меланжева футболка, заправлена в чорні мішкуваті бавовняні штани. А ви ніколи оперативником не були, містер Армітіч, запитав Кейс зі свого місця під стінкою. Армітіч був того ж зросту, що й Кейс, та через широкі плечі й офіцерську поставу здавалося, ніби він повністю затуляє собою прохід. Він обрався в строгий італійський костюм. У руці тримав портфель із м'якої, чорної телячої шкіри. Сережка спецпризначенця у вусі зникла. Загалом симпатичне обличчя. Результат незначного втручання пластичної хірургії. Нагадувало одночасно всіх помітних медіаперсонажів десятиліття. Крижаний блиск блідих очей посилював враження, що це маска. Кейс уже шкодував, що поліз із запитаннями. «Я в тому сенсі, що специ, типу вас, частенько йдуть у лягаві, чи в корпоративну безпеку». Ніякого додав Кейс. Моллі простягнула йому кружку щойно звареної кави. «Та ваша тема з підшлунковою, типово лягава». Армітіч замкнув двері, перетнув кімнату і зупинився перед Кейсом. Ти щасливчик, Кейсе. Міг би подякувати мені. А є за що? Кейс гучно дмухнув на каву. Ти дуже потребував нової підшлункової. Та, яку ми тобі придбали, звільнила тебе від небезпечної залежності. Дякую, але залежність мені подобалася. От і чудово. Тепер у тебе є нова. Тобто... Кейс підвів очі. Армій Діч усміхався. «До стінок основних твоїх артерій, Кейсе. Підшито 15 капсул. Вони поволі розчиняються. Дуже поволі, але таки розчиняються. Кожна з них містить мікотоксин. Ти з його дією вже знайомий. Ним тебе пригощали колишні роботодавці в Мемфісі». Кейс кліпнув. Усміхнена маска вела далі. Часу тобі відпущено рівно стільки, щоб виконати роботу, на яку тебе найнято. Не більше. Виконаєш, і я дам тобі ензим, який відкріпить капсули, не пошкодивши їх. Тобі знадобиться повне переливання крові. Не зробиш його, капсули розчиняться, і ти повернешся в стан, у якому я тебе знайшов. Тож, як бачиш, ми тобі потрібні, Кейсе. Ми тепер життєво тобі необхідні. Як і тоді, коли відшкребли тебе з дна помийної ями. Кейс глянув на Молі. Та знизала плечима. А зараз іди до вантажного ліфта і принеси те, що там знайдеш. Армітіч дав йому магнітного ключа. Ходи, тобі сподобається, Кейсе. Майже як різдвяний ранок під ялинкою. Літо в агломератах, натовпи в торгових центрах, мов трави під вітром, поля плоті, що починають рухатися тільки під дією потреб і задоволень. Кейс сидів поряд із моллі на бетонному бордюрі висохлого фонтана підфільтрованими сонячними променями, і спостерігав, як обличчя в натовпі змінювали одне одне, повторюючи всі етапи його кейсового життя. Ось малий із зморшкуватими повіками. Ось вуличний хлопчисько. Руки розслаблені, але завжди на Ось підліток із ніжним обличчям. Вираз його невловимий через червоні окуляри. Кейс пригадав, як у сімнадцять бився на даху. Мовчазна бійка в рожевих променях сонця, що пробивалося крізь геодезики. Він підсунувся, відчуваючи крізь тонкі джинси холод і жорсткість бетону ніякого тобі електричного неонового гамору, як на нінсей, інший тип комерції, інший ритм, у якому коливаються запахи вуличної їжі, парфумів і політньому свіжого поту. Там, на горищі, на нього чекає дека Оносендай Cyberspace 7. Ідучи, вони лишили купу уламків і крихт білого пінопластового пакування і пипчастого поліетилену. Оно Сендай – найдорожчий комп'ютер Хосаки, модель прийдешнього року. Монітор Sony, десяток дисків із корпоративною кригою. Браунівську кавоварку. Армітіч чекав від Кейса схвальних відгуків про кожну покупку. А де він сам? – запитав Кейс у молі. Полюбляє зупинятися в готелях, великих, за можливості біля аеропортів. Ходімо прогуляємося вулицею. Вона застебнула тактичний жилет із незліченними кишеньками різної форми і начепила величезні пластикові окуляри, які повністю ховали під собою її дзеркальні імпланти. «Ти знала про цей замут із токсинами, заздалегідь?» – запитався він біля фонтана. Вона заперечно похитала головою. «Як гадаєш, він не бреше?» «Може, бреше, а може ні?» «І так, і так йому це на руку». «А ти знаєш спосіб знати напевне?» «Ні», – відповіла вона, і правою рукою зробила жест, що мав означати мовчанку. Надто хитра штука, аби сканери її помітили. Тоді показала рукою. Зажди. «Так чи сяк, тобі нема сенсу паритися. Бачила, як ти гладив той сендай. Практично порнографія, чувак». Вона засміялася. «А тебе він як упіймав? На яку приманку летить робоча бджілка типу тебе?» «Фахова гортість малий, і тільки». Знову знак мовчати. «Ходім поснідаєм, гаразд. Яйця, справжній бекон». Гляди тільки, дуба не вріж. Надто довго ти жерто й модифікований криль у тібі. Реально, ходімо, махнемо підземкою на Мангеттен. З'їмо там нормальний сніданок. Фасад прикрашала згасла запелюжена неонова вивізка «Метро Holographics. Кейс длубався в зубах, намагаючись дістати застряглу беконову жилку. Він уже не сподівався випитати у молі, навіщо і куди вони їдуть. Стусан під ребра і жест замовкни – от і всі відповіді. Вона нескінченно розводилася про моди цього сезону. Спорт – політичний скандал у Каліфорнії, про який він чув уперше. Безлюдна вулиця закінчувалася глухим кутом. Кейс розвернувся. Перехрестям пронесло газетний аркуш, наче перекоти поле. В істсайді дмуть збочені вітри. Це якось пов'язано з конвекційними потоками і накладанням склепінь над місцевістю. Кейс глянув у вікно під згаслим неоном. Ні, молліні агломерати не були таки його агломератами. Вона привела його крізь десяток барів і клубів, де він ніколи не бував. Підтримувала і поновлювала зв'язки, іноді самим лише кивком голови. Дбала про бізнес. У стінках за метро-голографікс щось врухнулося. Замість дверей була гофрована дахова бляха. Стоячи перед нею, Моллі витворила в повітрі складну жестову комбінацію, яку Кейс не встиг розшифрувати. виокремив жест великим і вказівним пальцями. «Готівка». Двері прочинилися всередину, і вони війшли в царство пилу. Зупинилися на невеличкому острівці чистої підлоги. Оба біч височили купи мотлоху, Стіни завішані полицями, з яких ледве не обсипались, аби як звалені книжки. Мотлох виглядав так, наче виріс тут, як цвіль на потрощеному металі пластмасі. Часом Кейс міг вирізнити окремі предмети. Та вони зразу ж безнадійно розчинялися вкупі. Нутрощі старезного телевізора із щитиною скляних вакуумних трубок. Погнута тарілка супутникової антени. Коричневе скловолоконне відро із в'язанкою і ржавого трубопрокату. Незбагненно висока гора журналів обвалювалася в прохід. І перші красуні давно минулих сезонів сліпо дивилися в стелю коли він ішов за Моллі цим каньйоном серед пресованого брухту. Почув, як двері за ним зачинилися. Не озирнувся. Кінець тунелю завішаний старою армійською ковдрою. Коли Моллі відсунула її, в її очі вдарило біле світло. Усі чотири стіни лицьовані осяйно-білим пластиком. Стеля така ж. Підлога вмощена білими лікарняними кахлями з нековскими круглястими виступами Посередині широкий дерев'яний стіл, фарбований на біло І четверо білих складених стільців За їхніми спинами в проході з'явився чоловік Ковдра накривала одне його плече, мав плащ А риси у нього були такі, наче він створений для життя в аеродинамічній трубі Маленькі вуха притиснуті до вузького черепа. Великі передні зуби, оголені в спробі удати якусь подобу посмішки, різко западали в рот. Одягнений він був у стародавній твідовий піджак, а в лівій руці тримав щось схоже на пістолет. Він придивився до Молі з кейсом, кліпнув і недбало кинув пістолет у кишеню. Вказав Кейсові на білий шмат пластику, спертий на стіну поряд із проходом. Кейс підійшов і побачив, що це щільно запаяна багатошарова плата, майже сантиметр завтовшки. Він допоміг чоловікові зрушити її з місця і встановити в проході. Швидкі коричневі від нікотину пальці закріпили її липучками. Загурчала прихована витяжка. Час. Промовив чоловік, випростовуючись. Уже пішов. Тарифи ти знаєш, мол. Треба проскануватися, фіне. На імпланти. Ходи туди, між стійок. Стань на хрест. Ага, випростайся. Кремній, пірографова оболонка. Годинник, так? Про окуляри дані ті самі, що й завжди в тебе. Низькотемпературні і затропні вуглецеві волокна. Біосумісність краща з пірографітом. «Але кому я вказую, правда ж?» «Те саме з кігтями. «Ходи сюди, Кейсе!» Він побачив затертий чорний хрест, наклеєний на білому кахлі. «Розвертайся! Поволі! Чувак незайманий! Трохи дешевої стоматології, більш нічого!» «А біосканування робиш?» Моллі розстебнула жилет і зняла темні окуляри. «Тут тобі не федеральний шпиталь!» «Ну, малий, залазь на стіл, зробим біопсіку. Фін засміявся і явив світові ще більше своїх жовтих зубів. «Нє, слово Фіна, цукерочка моя, нема в тобі ні жучків, ні підкіркових мін. То як, можна вимикати екран?» «Тільки коли виходитимеш, Фіне, тоді вмикай наповну. Я скажу, коли можна буде вимкнути». «Фін тільки замол, але платиш посекундно». Вони задраїли прохід екраном. Моллі всілася верхи на один із стільців і вклала підборіддя на скрещені руки. Тепер поговоримо. Це максимальна приватність, яку я можу собі дозволити. Про що? Про роботу. А що в нас за робота? Робота на Армітіджа. Але ти вважаєш, що насправді ми не на нього працюємо. Ага. Бачила твоє досі, якийся. А ще якось бачила решту нашого списку покупок. Колись із мерцями працював? Ні. Він спостерігав за своїм відображенням у її лінзах. Але, мабуть, міг би. Я своє діло добре вмію. Почувши це від себе, в теперішньому часі Кейс занервував. Ти знаєш, що дік сірівний помер? Він кивнув. Чув, серце відмовило. Працюватимеш із його конструктом. Вона всміхнулася. Він же тебе вчив по консолях клацати. Він і Квайн. До речі, Квайна і я знаю. Реально мудак. А в когось є запис Макоя Полі. У кого? Тепер і Кейс присів, уклавши лікті на стіл. Не уявляю, він би в житті не всидів під сканерами. Сенснет. Сраку твою ставлю, мільйони віддали за це. І Квайн теж дався. З ним голяк. Він у Європі. У таке не лізе. Значить, якщо ми матимемо рівного, то далі вже раз плюнути. Він був найкращий. Ти знала, він три смерті мозку пережив. Моллі кивнула. Еге зовсім рівна була. Показував мені записи. Я таки врізав дуба, казав. Слухай, Кейсе, я намагалася вирахувати, хто помагає Армітіджу весь цей час, що я на нього працюю. Але враження таке, що це не дзайбацу, не уряд, не повірені якудзи. Армітіч отримує накази. Виглядає так, наче щось наказало йому поїхати в тібу, забрати звідти кінченого марафонця, який на стимуляторах розганяється перед стрибком у пекло, і обміняти програму на операцію, яка йому полагодить міськи. За ринкову ціну такої хірургічної програми він міг би найняти 20 першокласних кобоїв. Ти типу був асом, звісно. Але не аж таким. Вона почухала крило носа. Очевидно, хтось бачив у цьому сенс, відповів Кейс. Хтось серйозний. Тільки не ображайся, вичкірилася Моллі. Маємо спланувати один жирний набіг. І це тільки, щоб добути конструкторівного. Сенс Сенснет тримає його в сховищі на околиці міста. Пролізти важче, ніж до вугра в сраку. Але... У тому ж сховищі SenseNet тримає всі новинки, заплановані на осінь. Якби вкрали їх, до кінця життя золотом би срали. Але ж ні, можна тільки конструкторівного і більше нічого. Стромно? «Ага, все стромне. «Ти стромна, ця діра стрімна. «А ще скажи, хто такий цей стромний ховрашок у коридорі?» Фін, мій давній діловий партнер. Переважно займається безпекою, програмами». «Ці ігри в приватність, його побічний бізнес. Але я вмовила Армідіджа найняти його технарем у команду. Тому, коли він прийде до нас, ти його вперше бачитимеш, ясно?» «А що в тобі розчиняється з подачі Армідіджа?» «Я проста, як двері», – усміхнулася Моллі. «Ми те, що вміємо найкраще, так?» «Ти не можеш не вмикатися. Я не можу не битися». Кейс пильно на неї подивився. То що ти знаєш про Армітіджа? По-перше, ніхто на прізвище Армітідж не брав участі в операції «Шалений кулак». Я перевірила. Але це мало про що свідчить. Він не схожий на жодного з хлопців, що вийшли звідти живими. Моллі знизила плечима. Велика новина. По-друге, більше нічого не знаю. Вона потарабанила нігтями по спинці стільця. Але ж ти у нас кіберкобой, так? Я в сенсі, що ти міг би трохи покопати. І всміхнулася. Він мене пришиє. Може, а може, й ні. Гадаю, ти йому потрібен кейсе, навіть дуже. Крім того, ти ж маєш щось у голові тобі його надурити розплюнути. А що ще було в тому списку? Іграшки, переважно для тебе. А ще один клінічний психопат на ім'я Пітер Рів'єра. Реально неприємний клієнт. Де він? Поки не знаю, але він точняк хворий. Бачила його досьє. Вона скривилася. Аж зуби судомить. Вона підвелася і по котячому потягнулася. То як, малий, уклали з тобою пакт. Працюємо разом, як напарники. Кейс лянув на неї. А у мене, типу, дофіга великий вибір. Вона засміялася. Шариш, чувак. Матриця бере свій початок у примітивних аркадних іграх, у перших програмах для роботи з графікою і військових дослідах із неінвазивним під'єднанням електродів до черепа серців. Вів закадровий голос. На моніторі двовимірна космічна стрілялка поволі поступалася місцем заростям цифрових папоротей, які демонстрували можливості логарифмічних спіралей. Далі на передній план вийшли санюваті кадри воєнних хронік, де лабораторних тварин за допомогою шоломів було під'єднано до систем керування вогнем на танках і бойових літаках. Кіберпростір, узгоджена галюцинація, яку щоденно і законно переживають мільярди користувачів з усіх країн, тисячі дітей, що опановують там математичні дії, графічне представлення даних, отриманих від комп'ютерів усього людства, незбагненний рівень складності, лінії світла, впорядковані безпосередньо в позапросторі людського розуму, кластери і зозір'я даних, наче вогні міста, які перетворюються на щось... Що це? Запитала Моллі, коли він клацно перемикачем каналів. Передача для дітей Перемикач переходив із каналу на канал, виводячи на монітор безперервний потік зображень. Вимкнись, наказав кейс Хосаці. Хочеш спробувати зараз, кейся? Середа. Вісім днів, відколи він прокинувся в дешевому готелі поряд із Моллі. Хочеш, я вийду, кейся. Раптом тобі простіше. На самоті Він похитав головою Ні, лишайся, мені все одно Він закріпив на чолі ворсисту пов'язку Обережно, аби не зрушити чутливі, пласкі сендаївські дерматроди Опустив погляд на Деку в себе на колінах, не бачачи її насправді Перед ним була вітрина в нінсей У якій хромовані сюрекени спалахують неоновими відблисками Глянув угору на стіні над монітором він повісив подарунок моллі, прибив жовтоголовою канцелярською шпилькою крізь отвір посередині, заплющив очі, знайшов градчасту кнопку живлення, і ось укривав у чорній пітьмі за повіками, срібні фосфени вже напливають за видноколо. Передсонні образи переносяться повз, мов плівка, змонтована з випадкових кадрів. Літери, цифри, обличчя розмита уламчаста мандала візуальної інформації. Прошу, молив він. Зараз. Сірий диск, як небо над тібою. Зараз диск обертається, пришвидшується, стає сферою, світлішає, розростається і розпливається. Розквітає перед його зором, наче текуча головоломка Орігамі Розгортається перед ним Його безвіддальна домівка Його батьківщина тривимірна шахівниця, без кінця і краю Внутрішній зір вловлює східчасті контури чербоногарячої піраміди Східноузбережного управління ядерною енергетикою Що палають за зеленими кубами Міцубісі Банку Америки а вгорі і далеко попереду спірально згорнуті щупальця військових відомств, до яких йому не дістатися ніколи. І десь далеко його тіло засміялося, сидячи на горищі серед білих стін, і далекі руки стисли деку в обійми, і щоками потекли сльози. Моллі не було, коли він зняв труди. У кімнаті стемніло. Він глянув на годинник. У кіберпросторі він провів п'ять годин. Відніс оносендай на один із нещодавно придбаних робочих столів. повалився на матрац і накрив голову моллінем спальником із чорного шовку. Двічі писнула сигналізація, підключена до сталевих пожежних дверей. Запит на вхід. Промовила вона. Відвідувача погоджено з програмою безпеки. То відчиняй. Кейс зняв із себе спальник. Сів на матраці, поки двері прочинялися. Чекав побачити Моллі чи Армітіджа. Господи! Почувся хрипкий голос. Я ж знаю, що це старво бачить у темряві. Невисока постать перетнула поріг і зачинила двері. Можна мені світла? Кейс підхопився з матраца і намацав старий умикач. «Я Фін», – повідомив Фін і скорчив Кейсові попереджувальну гримасу. «Кейс». «Здоров, здоров. Працюватиму з залізом для твого шефа. Я так розумію». Фін видобув з кишені пачку партагас, закурив, і кімната наповнилася запахом кубинського тютюну. Підійшов до столу і глянув на Оно Сендай. Наче рядовий апарат. Але це ненадовго. А ось твій головний біль малий. Фін вийняв із внутрішньої кишені замацаний канцелярський конверт зі щільного паперу. Струсив попіл на підлуху. Витягнув із конверта чорний прямокутний предмет. Клятті прототипи. Просипів він і кинув предмет на стіл. Закачують їх у полікарбон так, що лазером не розріжеш, не спаливши нутрощі. Самознищується від рентгену, ультраскану і ще бозначого. Ми його розколупаємо, звісно. Хай скільки це забере часу. На тому світі виспамося. І з цими словами він дуже акуратно склав пакунок і поклав назад у внутрішню кишеню. Що це? Фактично думлер. Під'єднуєш до свого Сендая і можеш умикатися в живий чи записаний Семстим, не виходячи з матриці. Навіщо? Гадки не маю. Знаю тільки, що налаштовуватиму транслятори для Моллі. Тож, мабуть, ти до її сенсорної системи підключатимешся. Фін пошкріп підборіття. Тепер ти просто мусиш довідатися, чи тісно там у неї в джинсах. Егеш?